بسم الله الرحمن ال المنافقون قونه المنافقون قطو الماتې کوونه منافتانان کړی چې دي وال من بعض بعضې دودی د بعضونه دي نیبل ملګري دي یا مونهبلمامون کي حکوم کوې پهنا راواو ونه من کوي ماروپې دنی کو نه واق بزونه او بند ساتی دي ی هم لاونه خپل د نک عملنا ن الله ارکړدي دوی الله ت لا له نله د اییر الله له پنسيی همم نو الله تالهم پرې خودل دوی لر ارییکه پهمهرولو سر د خیررن پهمهرو مو سره په خیررن ال منافقینا یقین خاص دوی نافرمان دی فاسقان دی وعد اللہ وعد کرده اللہ تعالی المنافقین ده منافقان و سر و سر والمنافقات و منافق و خض و سر والکفار او ده کاکران و نار جهنم ده او ده جهنم خالدین همیشه بیوید دوی پیاب دیور که لیا حسبوهم اغ پور سزاد دویده ذو ال layak د پورا د مناسب دا ولعنهم الله او لانت کړې ده په دوی باندې الله تعالی ولهم او دوی لره عذاب مقیم عذاب دې هميشه کلذینا تاسو یې په شان دي کسانو من قبلکم چې مخ کی وو تاسو نه کانو او غي اشد منکم زیاد تاسو نه او وطن په طاقت کې وا اثر اموالن او ډیرو په مالونو کې وا اولاد نه په اولاد کې نستاسونه مال اولاد غې ډیرو پس تم تع پس پایده وا غي به خلاقه هم په پلا برخه باندې پس تم تا سوم نو سو سو تا سوم پیدا وا استلا به خلاقه کوم په برخه استاسو کم استم تا لکچه پیدا غستې وا الذین من قبلکم اغه کسان او چې مخ کی خلاقې په برخه خپله ا چا خپلهمه عملو کوله دنیاه وا قوتونم او نه نهتی تاسو او مشغولله شوي تاسو کل الذي پهشان د غې خادوو اننی پهشان دی کسانو چې مشغه شوي وو پلوکې اولا کا دغه کسان ح ت معلوغم بربات شوي بیا في الدنيا في دنيا في دنية والأخرة في أخيرت في وأولئك هم الخاسرون أو ده كثانهم دوئ دیتا وان ولا هم دوئ دوئ نيان دي علم ياتهم ايا ندر غل دوئ تا نبأ اللذين خبر ده كثانو من قبلهم جمع كيف ده دينا قومت نوح قومت نوح وعادن وعادن وطمود وصمودن ا دیاں نو سمو دیاں قوم د هود او د شعل سلام او قوم د او قوم د ابراهيم عليه السلام او اصحاب مدين او اصحاب د مدين او سيدون کې د مدين د شعيب عليه السلام والمطفقات او اغه کلی ټول تک دی شو اني او قوم لوط عليه السلام خبر نګر اغه دې دوه رسول اللهم رسولان دوه پیغمبران دوی بالبیناتی پا اخکارو حکمونو سرا پا موجزو سرا فما کان اللہو نو نو اللہ تعالی لی ظلمو هم چی ظلم کڑے وی فدوی باندی ولیکن لیکن کانو دوی انفوس و مقلو زنو نو باندی ظلمون ظلم کون کی والمؤمنون و مؤمنان سڑی والمؤمنات و مؤمنان خزی بعدو هم بازی دو دوینا اولیاء و بازن دوستان دے بازو دی یعنی پدین کې یابل ملګری دی یامرون بالمعروف حکم کوي دوی په نیکي سره او ينحاونا انل منکری او منکید بدینا او یقیمون الصلاۃ او پابندی کوي د مانځ او یتون او ور کوي زک الله را او یطيعون الله او تابعداری تعالی ورسوله او د رسول الله تعالی ولائك ترکسان سيرحمهم الله خامخ رحم کوي په دې باندې الله پاک اني زر دې چې الله به تي رحم وکي ان الله یقینا الله تعالی عزیزن غالب دې زورور ور دې حکیمن حکمتونه والا دې وعد الله وعد کړل الله پاک المؤمنين ته مؤمنانو سړو سارا وال مؤمنات او دې مؤمنانو خضو سارا جننا تن د جنتونو د باغونو تجری چې بږي من تحت انهارو لاندې د غې نه ویللی د بلو مخته د ونو لاندې دی خالی دی نامې دوی په پاغې کې جنجنتونو کې وسا ک نه او په ځایونو مزدارو کې پاک ځونه پ جنناې عدن په جنتونو د مشوالي کې ادنها مشواي وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ او رضا مندی دے اللہ تعالیٰ اکبر و دیر لئے نعمت دے لئے دے منا نعمت دے اللہ لئے دے ذَالِكَ دَا هُوَ الْقَوْضُ الْعَظِيمِ کامیابی لئے دا یا ایوها النبیو اے نبی علی الصلاة والسلام جاہ دل کفارا جہاد کا ودکا ترانو سرا والمنافقین منافقانو سرا یعنی کافر و سر جہاد پر تورا بان دیکھوا منافتانو جہاد پر جویسا رکھوا وغلوظ علیہم او سختیوکا پر مقابل دا ہوئی کی وغلوظ یعنی سخشا پر مقابل دا ہوئی کی وما واغم او زائدو دی کافرانو جہنم جہنم دے و بئسل میں مسیر او بد زائد ورکلو دا جہنم یحلبونا باللہی تصمونا کئی دوی پا الله تعالی بانده ما قالو چه ندی ویلی دوی استا پا بارکی یعنی سا بدی خبری ولقد قالو او یقیناً ویلی دا کلمت الکفری دوی کلمت یعنی خبر ده کفر و کفرو او کفری اخکار کرده بعد اسلامی هم پس ده اسلام اخکار کولو دو دوینا پس ده اسلام را ندي کوفر خبره کفر دا کرده او قَسْ دِ کَن وی بې مالم یا نالو دا اغه کاچه حاصله نکړلو او نرسدل ورتا وما ما او بد غني دوی الا مگر ان اغناهم الله دا خبره چې مالدار کړل دوی الله تعالی ورسوله رسول الله تعالی دیغه زمانه الله پاک پر تغنیمت حاصل کا نبي پاک ول تقسیمات کې ور کړه من فضل فضل الله نا و اي يَتوبوا اسکه دوی توبو دو واسې توبو وستا لا يا كونو وي با خير اللهم دوی د پارا و اي يَتولوا او کدی مخو غرضو مخي واړولو اسلام توبوي ونو وستا لا يعذبهم الله نو عذاب ورکوي دوی ته الله تعالی عذاباً الیما عذاب درداناک په دنیا په دنیا کې او په او په آخرت کې او مالهوم او نبوي د لرا په ارضی په ټولز مګه کې مېن وليان څوک دوست او لا نصير او نسوک مددگار او او بازه دو دینا من اغسوک بیا حد الله چې لو چې کړه دې الله تعالی سره وعده کړل لئن عطا نا کچره راي کړو مونږ من فضله ده فضل خپل یعنی مال لن صدقنا ننوقام قصدت وبکو خیرات وکومغا ولا نكونن من الصالحين او قام قشوب مونغا د نیک عمل ته ونکو نا فلمما اعطاهم ماهر کل چورکو چو الله تعالی دویتا من فضله ده فضل خپل یعنی مال بخيلو به نو بوکلیو کوی نشوم کیا خپل دوی پاغي سرا تهله او ګې زلدوي دله ز خپلناوا غم مې زون او دی مخ اړون کېدي ارا کوون کېدي په آقب همم دااکړو الله تعله نپخ منافقددي قلو بهدو زړنو ددی کې په آقب هم, هم وردنئ کا منقددي په زړنوو کې اطرراغی پورې یوملقیام یولخونهغو۔ اله یومی تراغو رزی پوری یلقونهو چه مخامخ بشی دوی اغسرا بی ما اخلافو فسبب ددی چه خلافو کو دوی اللہ دی اللہ تعالینا بی ما اخلافو اللہ فسبب ددی چه دوی خلافو کو دی اللہ تعالینا ما وعدو ہو داغی وعدی چه کڑو دوی اغسرا و بی ما او پا دی وجه که دویو دروغ ویل دروغ جنو دروغ ویل علم یعلمو ایا نفویگی دوی ان اللہ آجی یقیناً اللہ تعالی یعلمو پویگی سر رہن پا پٹو خبرو دو دوی و نجوامو پا جرگو دو دوی و ان اللہ یقیناً اللہ تعالی علامو الغیوب خفویدون گے دے پا پو تول و عیبونو باندی دا منابسانو یعنی اللہ پا گوی وان الله يقين الله تعالى علام الغيوب خپیدون کې د پټو لو غیبونو باندې ټولو پټو شیزو باندې غیب الذین دا منافقان آکا سان دی یلمزون المتوعین کې عیب لګوي پر رغبت کونکو خیرات تهونکو صدقی کون کو من الممنین دا مومنانو نافذ صدقات پا صدق ورکولو کی والذین آوکستان لا یجدون چنن مومی آوئی الا جهدہم مگر مزدوری اخبالا ورز مزدوری کڑ دا باغم پا صدقی کے اچھولے دے الا جهدہم مگر کوشش دو دی چاگا مزدوری ورکولا په یس خرونه په دوی مسخرري کو یعنی منافان من نو باغوی پورې مومنان نو پورېڅخره الله غمن غم نو الله تاله به سزااد د مسخرو وورړې دوی ته والله غم اذااب هم علیم او دوی لره اذااب دی در غناګ اس که باخه نه غواړې دوی لره او لا ت تغت لغم او که إن تستغفر لهم تتبعن وغادي 27 مرهن ا بیا کرتا بیا ځنه بشمار بلن يغفر الله لهم وی چرې بخنه نه کوي الله تعالی دوی ته ذلک ده انه قد وجا یقینا كفروا بالله كفر کړ دې الله واللہ اللہ پاکش دے دے پاک دې لا یهد القوم الفاسقین توفیق نو ور کوي د هدایت کوم نا پرمانه وتا قوم فاسق قانون وتا پاره مخلقونا کوشال دی دا پات کړي شیوی دی jihad نا د مقع د یم په کې نستلو خپلو باندې کوم چې جیهان دپې پهنااسپله خوشحالهدي خللا په رسول الله په خلاف رسول د الله تعاللا کې وګې او بد ګړی دوی یجانېدو چې جال وکې د الیم په معلو ن خپلو سره پومو په ځانو نخپلو سره مال پهله ګلو ځان په کړوللو دی بد ګړي ف صلی الله په الله د الله تعاللا کې وقالو اوویدوی نورو خلقوطا لا تن ترو موزی تازو موزی مذیب ممند مکوی الحر ای با گرمی کې جیحاتا را دی موسم ده گرمی ده مذی جیحاتا قل تورتو آئی نارو جهنم اور ده جهنم اشدو حرن ایر سخت دی لو ده لوکانو یفتغون کې چې دی پویدلی نو داسی بین نکوولی که دی, نکو دی پویدلی داس به نه کولل حکوقللی ایلا نو او د خاندي دو لګ مو دهول یا او او د جاړي ډره دنیا کې د خوشحاله پېې قیمت چې بخ گانې دنیا چې لګ م د او خانددي او ډیرر و بیا جاړيجزذا پلهون کې دی شي بما په سبب د کانو قانو یېګ د هغې عملونو چې دوی کوي کم کا چې بدل بله لاږي فائر جاک الله پس کواپس واپس را واستې ته الله تعالی کا واپس کړه لته الله تعالی د jihad نا اله طائفۃ یبدلت منهم ددینا پس تا زنو کا نو اجازهت به غواډستانه لن خروج دफार به وتلو jihad دپارا د jihad دتلو اجازهت نو غاشه در سره زو پقل نو تورتو آیا لن تخرجو هر گیز موزی ماعي زما سره ابدن هيچريس وخت کې ولن تقاتل او هیڅ کله جهاد مکوي اتال مکوي ماعي زما ملګريیا کې ادو دشمن سره انكم يقينا تاسو رزيتم رضا شويي بالقعود فكنستلو اول مره اول بل فتعدون كن اي تاسو مال خالقين د پاتي کېدون ګسره ولا تصلي او موذ یعنی جنازه مکوا علی احد منهم فه یو یود دوینا یو تند دوی باندې جنازه مکوا ما تا کی مرشی ابدان اچری ولا تقوم او موذ리가 د هغه علا قبره د قبر په واکه موذریګه د هغه د قبر په واکه د پاسه دعا دو انهم یقینا دوی قبرو کو پر کړه دے بالله په الله وَرَسُولِهِ يَا بَرَسُولِ جَلَّ اللهُ وَمَا تَمُرُّ شِئِئْتِ دِي وَغُمْ پَدَاتِ حال کې چې دوی فاسق او فرمانو و د الله ولا توجب کا او تعجب کې دنا اچي وي تالرا اموال او مالونه د دو دوی چ ډېر مانداره وي وا او اولاد او اولاد دوی چې لري د زیاتده بشري لري تعجب کې دنا چيتا انما يقينا يريد الله وا دي الله پاک اي يعذبهم عذاب الكديلرا بها باغي سرا با مال وكبچو الدنيا با دنیا کے وتضحك انفسهم او وزير روح ندوي وهم كافرون او حال ذا کے دوی کفر حالت کی مرداری او کلچ نازل کری شی صورت يو صورت یعنی پدی مز منسرا باللہی پا اللہ تعالی و جاہدو او جہادو پی ماہ رسولی ہی پا مل گرتیاد رسول اللہ تعالی کی اس تازنکا اجازت غواڑی ستانا اولو تولی طاقت والا خلق مالدار روح موٹ خلق منو دو دینا وقالو اووی ذرنا چی پریگ دا مونگا نا کم معل نا یک کوروک ناسیو رضو دی خوشالدی رضاینی خوشالدی دوی با این یکو نوج فدی خبر چیشی دوی مال خوالدی دا پاتی کی دونکو خضو سرا و تو او محر و حل شویدی علا قلوبهم فزرونو دو دوی فهم لا یتقون دوی نپویگی فدی نقصان باندی لیکن رسولو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا او آکسان چې ایمان والے دي ما هوت هغه په ملګری ته نبی پاکه سلام ملګری جهاد او jihad کوي به اموالهم پر لګول د مازونه قلو سره وانفذهم کړهول د خپل ځاننو ان تکلیف چې اچي پروا نه ساتي واولائک او دا کسانو لغم الخيرات دوی د پاره ډېر خوشاله دي دی، ډېر ثوابونه دي وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا تَدَغْتَسَن دوئی دی کامیاب اعَدَّ الله لَهُمْ یار کڑی دی اللہ تعالی دوئی دوپارا جنات باغونا تجریچ بئیگی من تحتها الانحارو لاند دیاغی نویلی خالدین پیها امیشہ بوئی دوئی پاغی دی ذالک الفوز العظیم دا کامیابی اللویدہ و جاء المعذرون او راغ للفت دروغ بانی کونگی و جاء المعذرون راغ للعذر پیش کونگی فت دروغ بانی پیش کولی من العرابی ده پانده چیانونا لی یؤذن لغم دیده پارچی اجازت بڑیشی دویتا و قاعد اللذینا او کن اصل اغا کسان چه دروغی ویلیو کذب اللہ دروغی ویلیو اللہ تعالیتا ور رسوله او رسول دي الله تعالى سيصيب الذين منا دا, دا دروغ بانه و با پیش کي تا دا باندشان اجازت ور کي شي ديتا او حالان کي دي ناس او اغه کا سان دروغ جن کڙي الله تعالى نه دروغ وي لي الله تو پیغمبر تا ياغا سيصيب الذين زرديش وبرسيگي اي کا سان هو تا كفر چي كفر جي پادشي وي دي كفر کي کڙي منهم ددوينا عذاب الیم عذاب دردناک لیس علی الضعفاء نشطا کمزور وباندے ولا علی المرضى او نه په مریضانو وباندے ولا علی الذین او نه په تاسو نو لا یجدون جنم مومی ما ينفقون اغه شی سے خرچ کړي حرج س구나 پکین اصلد جہان مجبور دی اس پروانشتہ اذا نسهو قال کہ دوی نصیحت اخلاص خی لله الله تعالی تا ورسولی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غتا اخلاص کی دے ما علالمحسینین نشتا په احسان کا اون کو باندې من سبیل اسلامتیا نیکی کو اون کو خل کو باندې اسلامتیا نشتا والله الله تعالی چه دی غفور الرحیم بخون کہ رحم کو اون کے دے ولا علل الذين نشتا گنا پاکستان باندے ازاما اتوکا کل چرالل ساعت دے دو پارا لیتا ہم لگوں چے سوارلی وار کڑے دئیتا کسان راغلی نبی پاک دی منگل سوارلی را کے نشتا کولتا تا ور تو لا اجے دو جو نمم ما احملکم اگس چے سوار کرمتا سو علیہ پاغ باندے تولونو واپس شلدوی و آیونو هم اوسترگی دو دوی تا پیزو بایدلی بایولی من الدم اوخ کی ده وجه ده غمنا الله يجدو و دی خبر چه نمومی مایون پی کون اغسیس چه خرچ کردوی غریبی و اینم از سبیلو یقینا ملامتیا علالذین پاغ کسانو دا یستعذنو کا یستعذنو نکا کی اجازت غوارستانا دا د که دلو ده جهادنا وهم اغنیا او حال ده دادا ده او وهم اغنیا او دوی مال دار دی ردو خوشال دی ده ان یکونو فدی خبر چه شیدوی مال قوال سر دا پاتی که دن کو یعنی زنانو سرکورو کی دیکی نی وطباہ اللہ و او موهر وحاله دې الله تعالی علا قلوبهم پس ود دوی کې په هم پس دوی لا یا